Nërmantë se në mosë në cendisë të këmi kushtu i badetit një cili është mu është të lidhën me në një Ramazanët i badetit sadata në zekjatet edhe fitës. Gjënërmanë se fitra është një badetit cili i jitët një herë mëtë mëtë dhe para që ka një herës pa po të duhet të kushtu për e o në të lë mënës i në një asë. Nërmantë se nga لو كان يندمن معي شيء بنور مكتوب في عباداته في عبادته فرغ بصا ما كانت رسالتي الاسلاميه للذاتور التي لا غير عليه بالحديث النبوي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر واجبه على الحر المسلم كل عام فزاقه الفطر كل كا كان مسلم së farëdhjë. Dhanja e fitrës në shëllant është vajëgjë. Së dhe me të vajëgjë. Dhe të së fëstimën të keqara të e ma. E të e objëgjim të ajitë është në fitrë për fërësila muë në Ramazan. I dhe akane me a mi kellim në faë. Me kushtë që si të ishe pasanik me kofilin e dhe qafë. Ti pësë dëshë nërmat e ati njëri e keni të përdorni norma të përcaktuara. Dje, norma të përcaktuara janë të faktuara me gjansh 2400 €. Nga shpartasoni e këtë e zvarat të shpartillues. Para e kanë të çafën 40 jo. Vëmë initient ancient DAD sum. Vëmë 40 jo, do të thot 30, kanë çafë për 20 rresht, kanë çafë, altoni nisit me fal, duke qenë 200 al. Shumë faleminderit. Bërëqetën fushë e kalë dheqatën vitët të të të kërë allë. Adit që ka të tërësht rërinë, adit e kalë dheqatën, adit që ka të tërësht me hautinë, adit e kalë dheqatën. Adit që ka të tërësht stakët të që të në kryshë në kazare e kalë dheqatën, si të jenë sistem të jitën 5 në qëllë, si të jenë pasin 5 në vajtë qëllë. Dheqatë. Dheqatë i tësini jitët për mallën që e kërg që ndër dy disa që grivi grotë dherën që djeg ditapurit shahar për çernë gjishmëte dhe janë luajtur me rreth 25% mënyra rëndëta në 20%. 20%. Dhe janë edhe këto me 20%. Ku i ka dhënë nuk do rëndë 20% në fazën e javë. Jo, ndaj ndonjëherë do të bëhet de vele at alternë medri këlle n petitum që ka je chtaj pa 김 e repsed me kusht që ta kështështështëpi shtëpi e që ta kështë veshë ndë gjëllit me i close që klectique me obzeqën e që peshe së pi atën mni në st80 hsë ilda e qëimon që gyore chat e që fragat e qëni se veshë që i për anë të pi më 277 nesga zos uhmsh者 e mezie cima qe se o si as bomhe som eq hai treh Госje Zhe te recess junk et meiznek nesili mëin et kre ahre née rackeprui kus 예 de këtôr si për whwi tre hac fire s në shut o meri e ukan e kët play a bure adhelaz e kf se e efe Në që në k-në kshhme dignity J Point bele at të prøvarë në verë n'het jek daj se Ndre tigneri atim ce në ani K Belli 險 ge ligi Kons Thane saun Gëndë më vedet gjaren smet shum Përdiоны umë fa qofi Tër ifa qofili ·në yë mere pere humë okolë karier tram Kenneth me emtes jemaetyken ka ngaen nts hermion inkan po ti nimet selam me an dikuj alekum essalam nuk kam shterë tentim ta gravej a më do Atë që do të shajë natën të çajëton çfarë ka jon Si pas dilaras e di praktikisht ku dallohet di kur dëshëtohet me fitrën ka të rëndë po jo pa një xaznim Dallu di doch da chao no titolo 72, udo patagon. Patagonia dei uomini. A capa da mi ritrasare a e ritraso. Patagon. A capa da mi ritraso vien yerza telefonus. Patagon. Che mi ritraso vien ne scute spiagne pastru di sta chao e treti gas. E da quel materiale me ci di testin me avan che ramen. Aion riaio për që i trasë i mërësi në qire të avët tive, i pasër dhisa pjesë pritë i mërëti shkia, edhe i mërëmëni e i qatë i qëtë nërëti nga të neallitëne. A nga të neallitë qatë? Da që trehë në së dha këtë nga në uja kur i atë në halës. Pra më sjetër të ti, që ka në nërgjoshë, në nërgjë, do të mërëni kohëm me botën e minë këto, lidën e fitëren, se taktikishtë kërë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 se për qazë vërë në actërë, s'aunë se e dë rëvelejëmë a s'hajë, s'u pasër e aqë, asë pasëtë, asë për të këmë, edhe dë të spiegoim, kadalë kadalë mëtë në të në fina, vendim kukët e melonë, vendim kukët e melonë. Duzë me pasë, në orë me nëzë qatë, që asë me pasë pasë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n كيف تنتام اكالي كي يا këto kalim e ka thënë akali ke atraktor ke akun ti vafër ke ja atë që më kanë thënë këto këndoë është armë të tuva armë të tuva ushtar të tuva në punë ku folin shariat ku gofoli 70% ku sa të kemi ne jam për armada timi privata që janë të 20% ne jam se është ka ta kusur era te kit për ndrojtë të familjes apo ya bidī lil khidmet çeshtor entam çad përm kush qëta kush i ka, edhe nërëmën e zëgjatët e ka qëki mëritën në dhënë fitër yukhëridhën dhërën i ka në nëfsi e jatën i fitër për vajtën kushë ështu për qëmën këtan dhët i shpiër, të po e jatën i fitër për vajtën ku anën vë në dhështë e jatën vë në dhështë edhe përshmi të vajtë të vajtën gjëma kushën vajtën ka thonë U jem noi jem dëmel. Ka thon, për jem të llojë fis te ka ognik mëno. Ka thon iki kafi, atja më gazot nuk ja ati më. Dhe për kshinën e ka thia mëmër e prinçes. O andi ka thia ti dhe kërë para, para të më dha. Te an jaimo, do të komponoj e kanë fitrë nga. Mirto, kënton një mëdho, që punshi qenë, siç e ka adet një popull. Çu kënton? Që punshi qenë, siç e ka adet një popull. Siç e ka adet popullt tan. I zoti stihet, po mëajë për bashje, para për bashje. O and maliqi kus ka ra edhe paraqea jeni falitër ولا يؤتي عند زوجته لكن كير مجين me von parat me von fitr per gruj nuk e ke murin te me von fitr ne gruj as po çelen nesha ajo punon edhe fiton vetem edhe konten e kan vetem vozat i dardh i an kon vetem e ja fitr ne vetem ولا يكون في اثنين دمات في نفس الوقت esha dalila ni ngaju kani njene shtip q According na 1637 edhe ¨ alcoh ibar vas eh ba, para kgj Slack last ne te nado ˚ow Keyboard ćeke qual pere variety nd intelligence be jini ema e qëqa rnai të jallini aa r ton ndsheke qëqa rnai të qëqa në njep qëqa. nsociale mmmưas liio q Instr정 be jumej shtjqa njep qëqa njep që qëshir HOq hvad që ke Suq ujÍ ch後 pa qët eqeqn e këpë 5J Phys Esprin për qui e qeqt njep këqe rani Mijishti adhe qëqë e që prapë këo bëgën po të dhënë këta si duhen të sipas rregulloreve një përmbledhje e çfarë, sipas të koha si po qonë ora e nxjerrë nga rrugë nga ndër kathedrë nuk ka të rështer të të cilën nuk e ka mbërë e ka mbërë i të cilin ka qenë pa drejtë apo tonia jemi si traktore as po sillen si kanë vjenës po as këto traktore kanë bërë është kurdu e bleu kurdu mirë po ka ndike jone ka të jëë më djebë Bish, tindini, ta, dhe do të kemi një katë. Neonë doja tani kontratë, edhe i tham kështu, si ti më dis, deri në vitin 2000, 2004 je i mirë. Kjo që ta, nuk e kam për të thirrur me vonë fitën. Kjo që tani do të kam për të thirrur, pastaj, e kam miruar që të hamë dalë me këto u parë, era mazaltika di të kafën gjatë e arbitrit dera. Në gjëra, eto natë aerobik, tek ne di kan porëm për shemb, at ditë sa deshule je ti di. Io ho quello fatta, cioè queste cose. E la anomalie che li diceva. Cuscoler merò e la capa trefti, lei non fa saper in tanto. Sca mo' sti sicuri, fammi te spiegu. Propul su percoso veni a santa darme sedin tanto. Ma dam, quando corona co e se ria che trefti acco torno a sapere mo. Aver cuscoler merò, sape's ben ie trefti? Te la tanto no capiva. El 'aqd bayna sharikayn la fitrat 'ala wahid min huma. Idh dar kuntur, itini shartayn fitratin, asl al fitr thaqabir wal fitra. Sa takhabar ta'ala zatri min wal fitra. Iti khnu shartu, itini shartayn fitratin, asl al fitra chaqabaz. Sa atu, sa yoni zun wal min shibra fitrat, yoni jistam, a jikun fitra nukay jistam. Ska din jistal fitra. Ya ustala fitra, ya sawsheh. Mrosa mes tengo 2 kg u pys forring me, don't you only 언제 my raste choron ka nah umbente ni ka ñ 요 per shendë o ndi TO COMPETE du kënyoni dut strong of in yon fyt, i kan katero, TO COMPETE ANG出去 ni nda zone ni ndire charo ti të qim 3! TO COMPETE io valendo nyep nourkin e qa ùtirtに 3acked in yon fyt, ngon o Magazine as the muslimin fyt, ian aj di keter muslimoni e fit, por che vote një muslimon Nëse donë një fitër, por robi nuk është musliman, si të ketë shërbimin tan? A nëse sa ndinim tan, e vetë paraqet me një fitër. Të kritikoj. Për çfarë të kërkohet një fitër barem thonë. Jan fitra, ka fitra, ka shajë e bon, para kësaj të mos kanë, për çfarë do të bonë, për çfarë del. Nis fusa'in min durri asjifan ta'a. Sa. Saçni legim në qendër arabë. Në i tëjmë shqip kutu Pra një gjithëm kutme Një së fësajnë Një gjithëm kutme Një kutëm e 4 rëmi E 640 gram Një, një kutëm e 4 rëmi E 640 gram Gjithëme e 4 Ashtë një fitër Rëmi e 640 gram të shpia Shka do e 4 rëmi e 640 gram Ashtë një fitër E shkajnë këtë pra shkajnë Nësë fësajnë në bërë Një gjithëm kutme vërë Një dhe ose. Ndë gjëni, ku i dhe fjallës ose. Se me fjallën ose më shëfët filozofia fitrët. A thonë ose terbit, ose fraknit, ose vërgunit, ose zëbibit, zëbibit të një një krizimit, ose krizimit, ose thurëmës. Shka kanë që të gjithë ose, ose, ose, ose. Shka kanë që? Kja e filozofia islami në fitrët. Se islami nuk e kalonë Mërë ka omëritisë, së pëllarë një mërë qëmë. Nuk a tonë hërë të avë në këri. Vë të talonë, mëllonë i dëhasër që. Ti talonë në një që në rungë, ki pra, me të mëtë përdojrësë. Në përdojrësë. Ose në mërë në asa e në dhëmë në shkëtu. E kam në një spjeginë. I pa spjegua në përdojnë, unë me ndoj se i pa spjegua në përdojnë. Dhe gjë Ele kan dizume rest, quoti te te fitu fara udu. A te fitu do, spar din zilekam astea. Oja iau lecan taria. Cu sați prezent ditacoa, precai curfie te amulun, a te rug cu pula întrit. Cu staungul gut, pe grun, se cațe ca fitru. Cu staungul bucalamor, se cațe ca fitru. Cu staungul ermana. Che casa da pittore, questa è un grem, che casa da pittore, questa è un vetrinica, che casa da pittore, io il pittore, questa è un misto. Che casa, non lo vedo, vai alla scuola che fanno, ciao. Si cerchi una che fa sempre di giulio. Ad un'altra casa che non giulio. Io se io sto a cercare te. Che non capisco seriamente questo. Non capisco per aria sta assieme di lei. Ad ogni strada ne fa un cosa ho un grem, un'ora mi sta di quello che c'è attaccato joku shikha dhe ndë janë dhe hurnë atë, në kanës të fitrën jë matë janë. Joku shikha hënë dhe dhe zëntin ka firma dhe fitrë atë dhe dhe koncentrën dhe të të të të shaka po eftarën të, yor. As këya në, në këhënë për në amerëk, në grubë janë, jë mekin cendrër në fërëtën fitrën. E të jë mekin cendrës të ke? Ba, ba, ba. A të në në në gjithë, në në gjithë, së ka? Qiun, qiun e a ka qërë, a ka qërën, në vë një ditë? Një janë qërë, në punë. E, se të ta, së kontëtron në këtaj brot, se ka thonë kuska dhe ndërë tërë më me hërma, në mekin qëndrër, në më njësë, edhe në fërë tërë i më hërma e muj, e ka, qëka së fitrën. Kuska dërë me halës, qëka, qëka fitrën. Kuska dërë me fëntira, qëka, qëka fitrën honë unaha qëtiimi unë nëngër në gweb shivër, blondë unë në kokë, efe meurne këjëdik dan në echa e në iftëarit kusë ka shookher hor não grande këва e në vëgedë fërまhtë. Tu ames në elbër e nëngojë nhila? Kabasko ehe kuur së ap 같아서 në tëp surprisingë ahormë hadene ashtë te glendu jan në me Savdanoja anë konë Shqo që i në mea fat consegu dar në ashtëkأ shore Hea mikëgar prasht standershve së yabërdil e nëtan qo standershve së yabë kharhur blashe ahin mi t'ho da se franget e and mjët inrowit Keliyaj e ve fi a sa foret j'h Brotherve tú srabta Kos 96 punish ayke talre e hiski Edo laah ndannah esatour k rez margen fi viet e kang beatrito it në sa am restaurant krez qion pu pazori art në sa am puppet rangini sa am pude rest рад et nhiều sa a kusotndi vall posot ti tas me do tëts miliар a u bon re sa a kusotndi e sa tët? du mili jent du m đị sa quite me do pët? du miliarda du bon cadme e ka rrit fitërat katër me pa mundësitë. Kjo tabu është. Unë të shtapojmë kanë rregull për të shtatë javë shërbat, në 9 javë shërbat kanë përsevu. E ka përkatuar kur ç'ka të zgjalarë ndiri të ulë ndanim besojmë. I qurbanin ta. Gratë në të ulë juaj në selam të naxhaman 125 e po për kukësire përra, po për a në restoran, a, a ku ke hangër, a ku a përnësovër, a ku ke hangër të rëzohënë. E u shtërgjëpun shtërgjërë, në restoran shta kamë? Në restoran bërëhet nuk i me liman, di miliard në duqën, shqitet 14 miliard në duqën. Në restoran shqitet nuk i me bufën në grise, në restoran shqitet nuk i me përpizan në grise, bërëhet në doktan 1 miliard e zhivën, Ama rriska rriska tota ai sti meskutro di nome o ristorante ta basnike la patizona ta kishe mermente nizi de 10 miliardi per o patizona c'ha finte toin kan scufitren e carbon past me famo robb ora aelenni s'eroa butayo aelenni ke di na sta perdo c'hai ditu so fra jose chi ke vlen di chanava al bazar cu vlen dota e ve li ke un zot te tu e ke bo asta ta ta cu tu ta o verniftar c'hai o so foliato per sta santa ripeti Pare, sa dallë do vare çaja mëfitë. Çaja çelqi. Këto janë dëshirë të sipërit, e kanë dhe sa dallë në fitrën e këta. Këto këto janë, nuk e kanë për të qenë më u treguar mëën furë pyllëmeve. Në ketatu që kanë për të qenë më ishtë argumentet e hua. Nuk e kanë atë për çetën se un praktikisht e os nuk jetojmë ti e borë, nuk jetojmë si fusha. Un nuk fam ndrishe se ti ka thonë ndrishe, ku em fam si as si ti prezantot.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 يتمثث في دطار هذا اي 2300000 درهم بالضبط ديالنا في الكون ماشي استابن هرمه ماشي جتهن الله المسمي سيدنا الله المسمي في دطاركم راكم مشو ازوتو دطارنا ديرشوم وفايند اللي يعني محمد صلى الله عليه وسلم يرفان وكريستيانوس كوتنسو كريستوس 3640 غرام ديال السوبر دي ووجوب الفطر يدعوا لاقوب طلوع الفجر من يوم الفطر kur hi vati vati vitres ditë me bajrami deri në ngjesh dfa menjeshi ditë sabai ditë për çdo situacion sepse lebi sabai jam ti apo sabai pardë sabai dit kur sabai po pa kongri kur sabai dit mos e dritat prao sabai dit mos e dritat deri çfarë çfarë në vogëji vitrëse pas çelënd deri atarita ela si dallë di lutarena kemi mohbete çera taman mata قبل ذلك لم تجب عليه الفطر كش كان ديك موي رمضان موسي برزيتي برقالين بجميو جوشكا ماجايو كيش, كيش ديك كيش, جالس كيش كوش كاف ديك كيش جاوس كيش ليه كش كان ديك موي رمضان دليل ديتن البايرامين صباح بارك عبد مثلا ثلاثه ايام طار رمضان كديك صافي تباتان واي قالينو فغ دي جات سكافي ترパラتا لوكري ومن اسلم او ولد بعده الوي الفضلي لم تجب عليه اتركوا وسباب كوش كوش كوش المسلمان كوشالين كوشالين او تا تاچن لينغ رده سا تاچن مسلمن مير بو ككلوني شيب ديكنا باراب مذدير كافي تر باتا دير جدراب دي باراب كسابا كوشالين دفر اتا كافي تر كوشين دماش كوش صافين دفاناتان تاو كوشا كون لم مسلمن ابا مسلمن في اساكو تا كدارامي براو كافيتا ويستحب للناس ان يخرجو الفطره يوم الفطر قبل طلوع الفجر këmë në kërrujë i lënë mësalla, është të vabë që në mozi fitra kipët pasë me dalë me falë së bëjnë ditën e bëjëramit të i pëshë mirë pët në dë gjemë në mirë kërka qërë me nikojë kër njërë ditë kanë dalë të gjemënia me falë bëjëramit edhe kejtë fukarati kanë pasë zotakë rashtë aji kejtë ishte pra të ndërishën u shmejlona po ti faktikis në e lënë për me e lënë gjatë Këtë më gjapë, ti duesh me ndonë ndrishës të, ti shkabush me bo, duesh me ndonë mirë, kur dalim të ato grumpët ku i takojnë fitënat edhe ku i njipët. Pa inë ka të dëmuha ka me e unë i fitërin, tja, si të afrojnë para në mazit bajramin, bandëme, dhe maherës si të japën, japën mëzët e për të mëzët e për të mëzët e për të mëzët, mëzët e për të mëzët dhe vitë Ramazarit, kejtë në regullë, të ardurë edhe para bajramit bën me dhënë, edhe para me zanit bën me dhënë të fali fitrën edhe para të më janë nisë, është e le jua dhe lu akharu, gajin akharu ha njëmë i fitrën dhe më të shkutë po me e leon fitrën me dhënë nësë bajramit prakë prej vajqibi së kërë fitrës të ka e prej qatës a fitrën du sh me dhënë dhe që e mën fitrës e ka pa e ka e mën sadaqë prej të të të të kejë dhe vabë dhe tani aleh i nxjerrja fatakeja e dimër. Këto janë disa rregullore, atëna duke hem dorë prej tipeve janë fik islamik, të shfaqen inshallah të tamam te grupet ku i vin filtra, ku i veten chat, ku i vin sadaka, ku shjara to ku miju. Dhe sigurisht jamoti çat problematike ka kujt i gjoj, ku i kam do filtra kujt i çer, çka që jëhet miliarda po. Ku i mia çu problemi nam. Allahu jalla dalu al-Kurani Karim sura at-Tawbah أظهر إنما صدقاته للفقراء والمساكين تات جروبة يعني أكثر سلطة مريطة وصداق التالي نشكا زجاب نشكا پيتر نعني أبريدين أكارات شرمية أكثر شرمية أكثر شرمية أكثر شرمية سلاحة شعية جروبة محلفة تكونوا دون أتا تصيرت رسول الله يجيب كم قفاك مياس مزيم أتبس بقلون الإسلام كن قلون الإسلام جن بول الله يجي جبريل إذا رسول الله شكي ده مزيحات مو يا مشلا دم كيو كول لا بيليون تو سبب دون هيك تو اسا كانيه دم مو موسيما موسيعه اپ نو تاچ ستار بلاكمن بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقه اي تكون فقير اداتش كان مسكين كوشا فقير فقير اس كان اس كان كان دلكون او اس كان دلتا شيكيا فقير فين تكون كذا دوت كوشا مسكين اي تشف تو دتركون داسف تي يو دكون صدقه Pra jo si të lë njeri shka përri në muëre, apër në një i një i fitët. Si të lë njeri, shti shumë njeri pëj një i një i fitët, në një të interesant, jakantan një një një më qare të 20 miliard në një dhër, në një të dinitara dajramën, apë në një i një me e për qartë fitët, apë në e për qartë fitër, apë në e përë këtë fitër, në apë një një të interesu më fitët. O, të burra Se të metësini ati une, ni mujtë se kam rrujt metrë është i kam shku të legjenë, të legjenë jam rrujt, ka ratë të kimë të legjenë të kam metësini të ati hapëdre të amene. E së nërgohë t'i kësa i punë e më të mëve i këtë, le atështë ka ka vëtën militare dhe një sëpatë të afrotë, le atështë ka se ka është militare dhe një sëpatën të afrotë, i këtë amena. Po nështimi, po u në asama, e nështë ka ndalëm Largojnë e piti me punë dhe në përësit një të largojnë, njështë mësjërës i lakmi të këtë puse, këtës janë kështë në shka Allah, Allah, beti. Adonë pakirë, është aji të si në tati së patën i litanë. Mëskina është aji që s'ka, është që. Elhamit, ku shak e grupa e tre? Ata që i punënë, në tubimin e zërgjatë dhe, dhe oficës, e mëlejë. Imamit, ka të drejta, më në dhonë, atë sa punojë imam një ka angajhur i gjallin këtun, e i mëri ato senet edhe dilin ledhe fitrat e këtunit. Maj së vërami ka të drejt kërët sosën fitrat, dhe satis be gjallin ki punuti, vëllë e 4 ditë të gjeve një. Po ka shohërë? Po ka di orë dite. Tato, tigla, Ora, tine, nirvala, 4 orë. Sa ka orën pëntori shka ndërtojnë e gjithë të shpijat, i glavë dhe bloka, por a ti nërë vëllë e 4 miljarë, e 8 orë të rrëtë di miljarë bëjë dhe nështë të pë o të rekatë kemi katë drejt në një lënë dhe qatë dhe sadaka dhe fitat ati njëri cilë e ka mizë borgi e kemi njëri në katon e ka lënë borgi këtë ka të më një mojë din se së në atu darë dite të batis që ati njëri jatë për e parave dhe qatë dhe fitat dhe sadatave me liru nga borgi por mukat e bun që ai mukat e për shkatasht që ka bëtë në trasë me zëtrijet I ka vonë të drejtë a për minimi i tërë vitit 2000, më bën 100000 markë e një herë. Ka të drejtë atë 100000 markë para të veçarit, më thon kështu. Apo më jepni ju mua 200000 markë, unë ja u faj në për minimat bot. I marr 200000 për të gjithë vitin, na 100000 markë shkolla, sepri 2000 e ka të drejtë. Nuk e drejt vitin 2000, na para të hata. Ja tani ai falk kështu. Ati jam i kam qëkash qëkash në nësi me fitu për një mëtë nëtë, edhe ju në për një mëtë nëtë janë sajë si parët, kemi të drejtë më nësi për e dhe qatë. O fërë rekab, o zharë minë të më fali se kjo për zharë minë, kurse o, o fërë rekab, o fërë rekab, njerës i të për gosënë. Kemi të drejtë a më nëdhën për e dhe qatë. I ka rëbnu amiko, për i blefarë të dhe qatë dhe qatë d Po të ngjëjë saqëllë njerë i poruol pedalojën. Do të para të para të fitrave as puna e ybnia. Jo vallë. Po të as none saqëllë. Elure kam dëshirën, kam po vram në tim që jam i. S'is më imë para të fitrave, po nuk e ka nië kushi në fond. Te që hoja me siguri e dalë me xnos në vetë, vetë ja 1000 tim fshati e Tirënit, po njerë i pishin punë rata më shprave. Ni mujnë sa të gjera në më shprave vendosë të para dha me çogës. Dëshira i na 100% mos i jëmo atë palon, e dalon kokën para. Kujdes, më duhet të initojim një rinkë, fitrat të spija midis jamisë për plasin çafë. O dhe po duhet të shabdu të dam me to. A unë ju kanzoj shabdu me dam sa më beso. Unë do të shabdu me dam pa harë këng jamisë. Ora ka sa jamisë? E kisha në mund përse nuk më marr parësi vet. Me vet më marr. E kam ndërmand me puni punë kataton. E vendosim katonis ja edis ja edis ti krielëti. E financoi misto don. I të në është i pa mund që me në së gjurë në në nëzitënë të të tonës. A ma që a i qunë i jërë, kur dala apizitjenë dë amatë masientë, a i të retjenë dë amjeka, në të dale, në të dje se që kjo gjami më ka sponzëru. Që kjo gjami më ka stifendu, mu në ka në ngurëtën. Në se? Pse në së me doke, pse në së dëkjo? Pra, kur që e bërë instituzion të të të, të, të. nëve, në pra, ana i mele fitra, Edani anukdimel kidan dunia, ka ashiqat, ka azi na ti puna. Jo kio dim shum mir, po ja kan mora at dimel drejta prej donë ja ban dit. Afisati shum mir mes fitnut mir ne dorat e vet. Se ja ban dit ka lar se ja se ja yeti jo, na na. Jo, na dim. Na dim me bashkëngëngamir. Na dimel shum mir, dimel na dim bashkëngëngëng me dorat e çimban, ja. Edhe dimë në organizo kan dimë le katunë të përmend sai jam. Dimë se tani duhet Di më ke dëgjuar nën atë ndërmrisë, dimbë të dëgjua drejt, dimë të dëgjua drejt. Na dimë nuk ka asistues që më ndaton si në para të fitëra të dëgjatit, që të mundim nevojë. A këtani gabim shumë lehtë. Na jep ti lemë Allahun të vëli, midh zemëri ti ul para të dëgjatës, para fitëra. E selamu alejkum. A dëgjon katër vetëllë të janë ato të atë të të cilët e kanë kushtuar qapërjen e ti tonë kontën e berrlokit mos e të vini të katunin për le të dera, mbajat për dëmi, mbajat për dëmi ndamole të, të, të, të, të, të, të, të dera. Na la capon divigo, pastore metà forte. Te ne vdotoni se il signor Neace cargudo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Grata Cristoforo. E ben vedon tipo oppo po si si scappa si, forte. Fat tu marati fame, tu ce mo vede voi. Domor, mette pane e acqua d'indoi. Te che pure sopra il largo ha un esosongapo, un esosomaro. Potete fatne. Foto co ca ala interessante che la problema. Mase tan dojer njergën këta, po i fungu, po më doha edhe ja këta. Çelgo, duhet dorë nga dundri, çetë, na duhet me gjasë të çetëd hajë marati, ai të të para të dora. Era këre këto organizojuni çetë tisë, duhet dorë nga duin çetëra, avon, duhet bëhu sa çetëra, me çmë të spoilë tisë duhet, të bënjë të të na hajë të paralizoj, edhe ai që vjen të paralizoj. Të çstigën këtu ku e diunë, jonga mi po jas kur të të gjonë këtër të të në tonë në salotëm e po që dhe të shpe të lovinë për të minetimë a të përjojnë me a jume që me këtë mirë i dhishka e mave së në regu a ma a jume a me ava ju për mirë në jashtë në të farë atëm shëmëmëmë në shënë atëmëmëmëmëmë a në përjojnë me këta dhishka e mave së në regu që me qëtë dipë të lovinë e me këtë do qëdre me dres Vajëni gazen. Në drejtesë miaçu fitrat, Molla Jakubi na fënimonir nuk e han më vonë. Për shkak të drejtesës fitrat i çon. Në drejtesë fitrat i takoi. Ngaonse le fitrat i takoi. Kjo ke pas? Kjo fotë mrishet e Arama. Po abam ti ka të dalar më kazu dish ka taoshën gjithë tas nuk më metalist e ke normal. A din ti se katër gjem? Që ti katuni i ke jashtë të msu. A ke nërmënë këta, që si në medalistë. Qërësë në jarënë i katonarë, a di në që shënë që moti. Në jarënë i katonarë, në që pas përkë qëto, moti kurbanë shë atërës përshë që në jamënihë. Që gjë përkërë, së mërë bëjë bëhë në të më të përkërë. Qërësë në përkërë, a të në alë vitë, vitë në shëtë në shëtë në otë në shëtë, në otë në shëtë apo di sta posta loca sauce per andare da lei che mi dà che mi sto sto a Davide dove lo lagate dove posso farlo se ti dai che ho comprato 2000 che non sai di cosa che ho fatto proprio niente vedo se passerò non vive al poco cosa mi ha fatto di non che non devo dire <asthma> um so o noque te a noque te a. Fa cono con tu su su ya privada tu. O da guia privada que não tá passando. O meu tá disso não net que já eu digo isso. Precisamos iam de alguém que ande fundo dentro na lei lá lá. E vai em Nazaré. Tapritou de Al-Hamid Allah, não mozinho na gama, ia fazer que botava ida de moto. Tem um tá bem bom, lindo para rir. Tá metado dos, não saber nada na molécula, na molécula. Adorzumo. Oste pri med meo me ngren dorë me dalun mundë me dalun kum i thon selam aleikum po ti thon e un tençam me ngjëndë të kushtit un tençam të të kam dashur kam të bëjam jam punë der kam dalun me dalun çogë jam një orë sa orë ona gjone para të punojmë me të marr më shërbimë me përvasë apo proba të ipani kota dhe të ipani kota në ndërën e ju ka dalë alumi ja vjen alla mira poja leje çifika Më zëllëm kokën shumë, sa lebat, vantë, vaj van, ka meja shumë medrezën së fitëa, e këto këtëra, kamën medrezën së ti ka të unë të. Që lisit? Që lisit? Kësa i thoi, qëta shme një pulë të, menere, kësa i thoi, unë për jatë sadasë për këtë gjomi, ati që i kam bërtë për qëtë nërën. Nuk sëllën të pulë të. bërëziju të familjabë më sadaka në zëqatë në fi së bëjnë i lëha që grupë a fi së bëjnë i lëha kush janë? të janë atër pësitëtë në luft janë zonë lëbë në gjëhet? në luft janë zonë lëbë, i kanë zonë ammiku këto i në rëjnë me para zëqatë dhe sadaka me në më nështë të bëj atë i të gjurë të ndërë mundëa kush aki? aji që në shkije në vetë, në vatanë në vetë ka o يا اطباقي في تاريخ كورنبلندا وكافارل برتغال بالبرجستيمو من كان له مال دخل باهو في مكان لا سينو في قال جاء الزكاه تيكانا كرو باسكا تراسكاميريتو زكاه من القران الكريم سوره التوبه وللمالك ان يقطع الى كل واحد منهم تيجي كينو في ثلاث زكاه كيف تدري توكتابه شتيابله بردياره او تكيتريتا ميدان وله ان يقطع ولا صناع لا يجوز يقطع تكات الى الامي Zëj ato sa da kam qitë natisht kam msimat O la kam dishaft ortaqe kam karal halu nga mos me be berdh se trembesim ka ma shumë i mirë atë nuk do të vdon fitat doban as zëj ato të afrit rakoh wala libna bi ana fadid wala libna bi mesjid ne varba zëj ato jamia libdto ne varba zëj ato fitrat dukmer suk ne varba zëj ato fitrat نباره بتقيضها ولا ميا لو ندرو لو متفهم جامي ماي من يثبت جاب للماروت جامي درت قاعده بينه باركه تشال ذا جاءت يا شكي باقيره ذا جاء درس فات حق اذا كان نيترون درتاس ولا يقطع بها عليه نباره تشاد لو نو نو نو تشبين برنيو ولا يصاب بها رقبه نباره تشال لو نو نو ولا تصا الى غني ولا تصا الزكاه ولا تصا الزكاه الى غني لو كي ييبو دقاتي دليم تاع جلجليني ولا اصبع المذكر دقاتو الى ابي دقاتيو كي ييبو باب كما لي باب يتاع بابا يتاع بابا كما في كاز يا رب دقاتي يوه باب تاع كيفردتيه الجراو مفر مشي بابو يا بون بارا دقاتي يرا الى جدي يا جيجد اصبرت اصبر جيش شكون اصجالي تاع دابوز من جالي جالي جالي جالي ni pesëri pesëri pesë posht aktivet duzem javën pastaj të cekë për të thjerë me ruj me mall me me mallin bazon wala ila merati nuk i për të gjatën lut sa the për të thjerë me rujë dhe me ushqim në shtat me para të bombave të gazot wala të paulmara wala të paulmarat ila deljam ndaj bi hanifa aq grua të gabërat ka për të apo muhamed ibn usufi kanë thonë و ايو يوراي فالماني كاتب ايه لا بدك جير على ملوك بني الولا ولا كده كي هو لو كان ترجل تشته يقول لك بده ينصر اشطارنا ولا تضف الى بني هاشم في ثمانيه على ثلاثه والسلام ما كيف اريد جنا فانا اشكيك اراه برشارك من في الفزات برشارك ذلك بمصافيه سفيذي بالمره 10 صدقه بكمله واياه ولا يا رجل يغنوك تنبال وقال ابو حنيفه ومحمد الى ذاك الزكاء الى رجل يغنوه فقيرا يوم بيوم yakaoz gojata niorit ka menduza pa ki ka menduza la jibao tuma dana anelo gali e pasta ka atu se ka pasalek como se sao liniño foi juna roba ka gliestra so vem te dela gamias medim kama so se ti ka nex maro o fransim bar bir laika tukam pa e bastroso se aliap se cha o se del que fiz se dana dare se ketite del zenguin ke tu sei ba ngo del cha ter ke ku tu se muski do يا كمانته كي كنتو ذا باكيه بركاده صباله بابايا تدارس كي باه كي كنتو سكي كانوا يطمسوا يا كانوا دجاجين كون كابل صباله بابايا تيزال يقولك تيا كي لا اون دورا تي باه فم بان على هذه ابو كي كنتو صبالي صبابيات كاش لا يعاد على هذا لا يعاد على هذا تي تبرك في التكرار وديار نشاطي انا يعطني لو كريه دجاجين كابو لك لو دجاج برزلو وقال يوسف عليه لعادة تباس في فاصل يسوفي كذان دود ببوك هزانة شاترهان ولا يزفع إلى شخص ثم علم أنه عبده يأيات نيوم لكزاة شاتره كردال ربيبان أو مكاتب وايشي كبوك هزمي فاصل لم يزز في قروبهم جميعا لم يزز في قلب السيك في قولهم جميعا تكيد تزاة شاتره وكاش تمام ولا يزوز رفع الزكاة إلى من يملك الرسال من الإيمان Nukaj nuk i ee zhajata ati qikar nishtah për zhajata Dhe nukon vëtaf tësani Ahej du të me ee zhajata të për yag zhajata të Për nër paracis kërmër nukha, dhënka, përëka, tukha Dukha që, altanqha Nuk asf, nuk në ee zhajata svi tërmër Nuk në ee zhajata nuk në ee zhajata nuk në ee zhajata Hatër në këne sëhriha mëtëkida E në ee zhajata në ee zhajata në ee zhajata në O ikrau nahdu nakru zakate min baldi min al-baldi al-akhar w yudaf as-makruu hada lan dalu ar-islam cizat jamicstan komunikatul injepri sher injepri qolinjin injepri as-makruu as-makruu cizat jamicstan komunikatul injepri edo shon pejniste qolinjin sher injepri qolinjin injepri ما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام معادة ديكاثور خل تأخذ الزكاة من أموال إغذيائهم وترد في فقرائهم زجاة ميرت أو بعض كشكوش أجوكم بطشوء يمثير من إسلام يعني الزجاة ليس فداقة زويلة واتينة يعني يا فقراء راتينة ذا صف أمور من زجاة المتلزنجين إسلمشانت يعني آيات مفاكير إسلمشانت كشو هو الرئيب اللي إسلام që qra këna yqra nqlns zakati nndnndn nndn nndn nndn makruh tahrim yasharan hnen arab yarab la taharam zakati harab, ose tabaqat dar ritat urin jeprin edhe prej qytetit jeprin per rreze njetrin te rikur kstu derisa nuk krije puna nnd pokarate katunit derisa nuk krije puna nnd pokarate bahall derisa nuk krije puna nnd pokarate fifit kush e meriton me parrit zakat te fitrin 10 zakat te fitrin me par me meriton për karaj e i mahalës, i fisit, i familjës, nga, a i pari, për që se ke krimë ta, ke i staleve të dë njërës me në shi, ta ka e ta është e papranua. E e në atë kuptimin që që janë që dhe, që shpo po folin dhe gjelë, nuk ja qon fitrën medrejës ramadaninat së kur, ku ku në në jemi. Ramadaninat së kur, nuk ja jatë fitrën filan njerit ramadaninat nuk kur. Qo, so. Në çm likura në fidanë raba zanë kuq, nuk shërnaje në të ballon, fadiot në kuq. Kto janë palakëzë mesë. Këto janë palakëzë. Këto janë mekanikë, më gjenis jam. Po toa. Ashmir me udan me udal, Sait Aledev. Ashmir me udan zot me dretë. Ashmir me udan zot me datave. Ashmir me udan zot me dat zot me dretë. Amë yon akutim. Poçi shans. Ata duqrau Naqlu zekati min baladin ila baladin akhar. Kufi men masfar, atay ladti atayatrubi. Kufi sa'ati kake masfar, u yakir bor masfar. Yakir bor masfar ya timanta farmi. Kanfar. Akara tifan medal zekati kayteli linteri linjetr. Akara. Kanfar de kemia. Fobatam yaar ke febrei fei taravine mezu zekati davin linjetr. Kan ku. Çfarë kur fami familjes tonë a shinit e ka shkuar shku? A te ke më të afër se atë që e ke nga atë se ke familjen. Çfarë t'i thua? Për çfarë ke qenë ti këtu ruan? Vetëm në atë rast. A ti a shinit këto ka shkuar sambo? A shinit joti? A te ke më të afër? Sa të ke nga atë se ke gjokar të çdo çipi di ka. Ati vetëm këtrat në rot transporti i çmirave zonë odë natës së çat në sadakave. فريشي تيته بري راس ابن رعبين الشتر إلا ينقل الانسان إلى اقتربته أو إلى قوم أو قوم هم أحوج من أهل بلده أخرى راس بشتر أفضل ما تشيسنا نجوكسا كيف كيرا إكاكريه بردنين سكابتو بردنين إن كيف راس انسكنيزين كويني آهون في طرف ناليوت مكر كون راس بشتر تصميقين كان بري لإبريت اللباء في شرح الكتاب بري فاجس لشيك فاس بكاتر deri pash 160 dit. Kaç për fitrën mendoj se nga nga sheria të të dimi çfarë me zavedi dëbani, po, jepni sikur punë fitres tash, edhe ku ifat, kur ifat, edhe kush puni kush kush i i takon me lom, edhe kush i i takon me mom, me çastjes sonë de krim, Allahu jelle jelle sharuq ila ayu anriko bil la ilaha. Ai von tonika për ditë, tradhios nuk e punë dinë, po vendëjë sa atë no apo kuma me dalë një intervistë për mua këranj qave albon. Ato merr diam dividos për ta parë për ju ndërë, atë dini, nimi majo Karls ti di çet, por funime porezave shtetit kanë të paguajën një çik. Këto orë më çathallën. Në çfarë se kemi dëshir, çaf ndërse për nevojën apo nere ka 2 orë, ka 3 orë ditë. Në çfarë se kemi dëshire, ju më avollën deri apo më dinë, unë gjithë çaf të ndjam diku, li një kandidonë ja çojë më azar ke inshallah. Nëse kemi dëshir, nëse do të pranim këta, çë kë dëshira e me këta që në shërbënë ka sepër në ngutë, në më të në më të vizë kë i povolatë a shukarë. Allah e qabùnë sadha që në avorti shë Allah.